Osana synu Davidovu pozehnaný, který přichází ve jméno hospodinově Osana na Vysostech. Milí bratři, milí sestry, tímto slovy, tímto veršem z Matoušova Evangelia vás vítám v bohoslužbě na květnou neděli. A zároveň tím zahojuji netošní zborové shromaždění, které začíná s projednáním po této bohoslužbě. Května neděli. Otvíráme dnes dveře k tomu týdnu plní převratu. Týdne plný hororu. A také nakonec plně spasený. Vstupujme do týdne, který nás přibližuje Ježíšovo utrpení. Hosana, synu Davidovu, zní na začátku tohoto týdne. Všichni jásali a pak ho opustili. Nejprve ho jako svého hordinu oslavovali, pak ho odsoudili. Tak Jde Ježíš vstříc svému kříži. On vytrpěl, vytr, vytrpěl bolesti proto, abychom my nezahynuli pod břemenem hříchu a vlastního selhání. Zemřel krutou smrť, smrť proto, abychom našli cestu k životu my. Zastupuje nás. Kdežby by jeho láska vstoupila i mezi nás a proměnila nás. Otvíráme dveře k tomu, aby mohl pan vcházet i k nám. Aby nás vzal sebou na cestě po tomto týdnu. Aby přišel k nám a abychom my Přišli, abychom my došli tam, kam šel On. Abychom vstoupili do Jeruzaléma. Abychom vstoupili do Jeho království. K nám sklániš se, můj krále. A ti věční Bože, stojíme před tebou uprostřed světa ovládáného násilím a nenávisti, kde se šíří bezprávě a zámutek. Přinášíme všechno to, co je v našem životě v rozporu s ním, s tebou a s tvou láskou. Je to Stojíme před tebou, s holýma rukama, přiznáváme svůj podíl na stavu světa, zachraň nás silou tvé lásky, která je silnější než smrt. Pro něho, který byl člověkem lásky a stál se člověkem bolesti, Krista svého Syna, našeho světla v tuto hodinu i na věky. Amen. Dnešní čtení v Filipským a Pavel píše, nech je vámi takové smyšlení, jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roben Bohu a přece na své rovnosti nadvěl. Nejprž sám sebe zmažil, vzal na sebe způsob otroka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka, se Stal se poslušným až k smrti a to smrti na Proto ho Bůh vyníšil na vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, Každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je tam. v blatejích, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. palmové bratolesti šli ho a volali. Hopsana, požehnaný jež přichází ve jménu hospodinově, král Izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vedl smyt na něj, jak je psáno. Neboj se, dceros Jonská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslát a učetníci tomu v té chvíli nerozuměli. ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to onem bylo psáno a že se tak stalo. Zástup, který byl s ním, když volal Lazara z hrobu a přišel ho v mrtvi, vydával o tom svědectví. Proto ho také ušlo uvítat množství lidů. Neboť slyšeli, že učinil co znamení. Parizejové si řekli, vidíte, že nic nezmůžete, Celý svět se dal za ním. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Milí bratři, milí sestry, základem dnešní úvahy jsou první verše z, druhé, z 12. kapitoly listu Židům. Apostol píše: Proto i my, obklopení takovým zástupem světku, odchodme všecko přítěž i hřích který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbá je na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslíte na to, co všecko on musel znést od hříšníku, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Tolik z listu židům. I zde si připomínáme, Kristův příběh. A co to v z Evangelia nebo listy, listy apoštolů Jde o stejnou věc. V Evangelích se píše o Ježíšovi a v listech se píše o Kristovi. Je to pohled z té druhé strany. A list židům je ovšem zvlášť v tom, že měmu je důležité psát o Jiříšovi. On píše o Jiříšovi, ale má v mysli Krista, toho velikého velekněze, který vykoupil svým vlastný, svou vlastní oběti. Všechny lidi. A v Janově Evangeliu jsme slyšeli tu stranu toho vyprávění. Začíná s tím vězdem do Jeruzaléma. A tam se zdá, že nový židovský král je těsně před cílem, už ho oslavuje jako vítěze, ale pak to pokračuje jinak. V tomto týdnu na zelený smutný smrtek, čtvrtek a na velký pátek si připomínáme to, jak to pokračuje. Ježíšovi pas pašie, jeho útrpení, jeho smrť na kříži. Bibličtí světkové nám různým způsobem vyprávějí a vykládají. Ty dvě strany tohoto děje. Právě to, co následovali během tohoto týdne, se stalo totiž pro nás spasením. Že Ježíšovost, rozkotán, jeho utrpení, jeho potupná na kříži nebyly omylem nebo tragickou nehodou, nebo právě tím náš Ježíš Kristus Vykoupil a zvítězil nad lidským říchem a smrtí. Autor listu Židům to svým čtenářům vysvětluje tak, že Ježíše popisuje jako jedinečného, mocného velekněze, který přináší svůj vlastní život jako obět a tím jednou provždy usměřuje. Člověka Bohem. A v závěrečné kapitoli tohoto dopisu čteme výzvu křesta proto teď i my vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Teda Ježíšův běh se stal také naším během. S pohledem upřeným na Ježíše máme vydržet až do konci a apostol nám připomíná, myslíte na to, co všechno musel snést od hříšníků, abyste neochabovali. Zní to trochu tak, jako zatněte zuby. Když to vydržel on, musíte to vydržet i vy. Podívejte se na kříž, je to mnohem horší, než to, co teď prožíváte vy. Myslí to apostol opravdu také, jako by chtěl rozdělit křesťany do dvou skupin, na ty, kteří to zvládnou, všechno i pro následování a můčení vydrží, a ti, kdo se dřív nebo později z vzdají a nechají to být, Vrátí se k dennímu pořádku. Milí bratři, milé sestry, úplně to takhle není, ale podívejme se na to trochu blíž. Proto i my, píše, jsme obklopeni takovým zástupem světků. Zde navazuje na předchozí kapitolu, kde uváděl příklady víry. Pojmenoval velký počet biblických postav jako příklady a vzory pro nás. Velký zástup světku. Biblekrálícka překládá oblak světku vůkol mající. Oblak světku vůkol majíce. To slovo oblak je zde důležitý. Jednak totiž chce nám říct, že na cestě, víry, na cestě víry nejsme sami. Ani tady v táboře, jako farní sbor, třece nejsme sami, máme vědět, že je to obrovský zástup světku kolem nás, před námi, vedle nás a za námi. Je obrovský dav lidí, kteří to, se vydali stejným směrem a mohou nás povzbudit. A pak je důležité si objedomat, že je to oblak světku, jak přesně překládá královská Bible. Oblak to připomíná právě to putování po poušti. Z druhé knihy aby jak hospodin provází svůj lid ve dne i v noci, a ve dne je tam jako oblak. Ne, on není vidět, ale on je v tom oblaku. Ten oblak, to jsou světkovi. Světkovi, který nám mohou být vzorem. Můžeme se od nich poučit. Světkovi však nemusíme být nutně Mučedníci, To ani ten apostol nemyslí na nějaké superhvězdy křesťanských dějin, na Jana Husa nebo matku Terezu. On myslí na souputnici, kteří nám předešli a nás povzbuzují. A v nich je oblak, v nich je hospodin přítomen ve svět církvi, to nezapomeneme. Už světku nejde o to, abychom ji obdivovali. Obdivovali třeba, co všechno vydrželi a vytropěli pro svou víru. Co všechno vybudovali, co všechno jim se povedlo. Spíš se máme například do jejich životů přesvědčit, ale jo, ono to opravdu jde. Tento oblak, tento, tento dav světko nás obklopuje, je s námi na cestě. Tito světkovi jsou i v dnešní církvi přítomní. I Bůh je s nimi přítomen. Což je ovšem pravda v naší církvi, která církvi, která patří spíš mezi tradičními církvi. To je fakt, že hodně mluvíme o minulosti. Připomínáme ty, kdo nám předešli autor, listu židům svoje výzvu, myslí trochu jinak. Světkovi, nemusí vytrvat v běhu ty už. Době, doběhli přece. A teď ty světkovi nejsou ti aktivní, ale ty aktivní jste vy. Jsme my všichni. A ti světkovi se na nás dívají. Jako v nějakém sportovním zápase v stadionu jední běhají dole na trávě a na tribuně sedí druzi a fandí jim. Ti fanoušci, to jsou oni. A my jsme ti sportovci. Dívají se na nás všechny ty vzorní křesťany, kteří věrně doběhli. Už mají svůj životní zápas za sebou. Teď jsme na radě my máme běžet. Apostol, který nám o tom píše, po nás nechce, abychom se kochali pohledem na tribunu a snažili se být jako oni, jako ti moučernici, reformátoři, matka Teresa. Ne, on nám připomíná, že tu nejsme sami, a to je dobře vidět. Oni jsou tam také a fandí nám. Změnilo se to v nejnovější době, když prožíváme digitalizaci, když jsme za covidem začali natáčet bohoslužbě, když mnoho z té církevní propagací z našeho zboru jde naprosto do prázdného, nevidíme výsledky, kážeme neviditelnému publiku. Ne to zásadně se nezměnilo. Ty kamery že mobilní telefony míří ne na jiný, ale míří na nás, na přený círky. A je to hezky, že když dneska o tom budeme mluvit, jak se vyvíje práce v našem sboru, že účast bohoslu je pořád stejně. Někteří odešli, někteří přicházejí, ale my se tady scházíme. My tady běháme, no, teď v tuto chvíli sedíme. Možná nám to působí nepříjemně pocit, jako když nám někdo řekne: Ale dívají se na tebe, pozor, skrytá kamera, jaký oči má očima se na nás na nebeském internetě, asi dívají lidé ty světkovi. Musíme se obávat kritiky. Oni možná znají naše životní zápasy, naše problémy. Budou mít pochopení, nebo po nás budou přeci jenom pořád vyžadovat nějaké výsledky, co si asi bratr Beneš nebo Faráš Souček na té nebeské tribuně budu myslet o tom, jak to s naším zborem dopadlo. Jestli tam sedí i základatele zdejšího společenství a obrací oči v sloup, nevím, ale vím, že tam na té tribuně nechtějí naši porážku. Fandy nám chtějí, abychom i my doběhli co nejlépe a nejsou to nějací chuligáni, který návštěvují stadion jenom pro senzaci, sedí tam zkušení lidé, kteří tomu běhání ve víře velice dobře rozumějí. Ovšem, apostol nechce, abychom teď svou pozornost věnovali těm zástupům diváků, který nás obklopují, Nechce, abychom se dívali do kamary, že když se sportovec začíná dívat na tribunu, už má prohranou. Spíš nás apostol chce potěšit. Věřte, oni jsou tam, jsou tam, aby vás podpořili. Kam se tedy máme dívat? Vytrvejme v běhu s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíly. To je naše perspektiva a proto je důležité tato slova slyšet právě na květnou neděli. Ježíš zde v těchto veršech nevystupuje jako ten, který to za nás nějak udělá, takže bychom mohli se na tento týden sednout na gaut, všechno sledovat jako v televizi, ne. My nejsme diváci, ale učinkujíci. Máme se dívat dopředu na něj. Nesme církví my, sami se do toho zápasu účastníme a Kristus nás v zápase víry vede. Od počátku až do cíle, říká aposto. Tak máme vytrvat v tomto běhu. Nejde být křesťanem jen na čas. Jestli jde o ten celý běh, celý život. Jestliže se teď vzdáme, ztrátíme všecko. Už bychom to nebeské město neuviděli. Jenomže samotná vyzvá, vydrž. To nám v duchovní svěře moc nepomůže. Svádí nás k tomu, abychom sázeli na vlastní sílu. A odhad vlastní síly v kritické chvíli může být zradný. Poselství apostola se právě nevyčerpá nevyčerpává ve výzvě zatněte zuby, nepřesvědčuje nás, jen vydržte to, přece není tak těžké. Rozumím problémům svých čtenářů i našeho zboru, zná jejich únavu a jejich pochybnosti, spíš jim ukazuje, jak na to připomíná, potěšuje, radí. Má také praktické rady. Odhodme všechno přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. Co brzdí, není jen vyčerpání nebo špatná kondice křesťanů, ale hřích. To zní obecně. A to chce opravdu konkretizovat, čím spočívá náš hřích. No známe to, jako křesťané s tím máme zkušenosti, zápasíme s tím, co nás stále odděluje od Boha a už jsme z toho zcela unavení, když tvrdíme, že jsme to zvládli, pak jsme ani ještě nepoznali hloubku problému. Svět hloubku toho problému. A teď s úžasem slyšíme, můžete svůj hřích odhodit. Odlošit ho jako šaty. Nepoběžíte přece maraton v kabátě, že? a s kufrem v ruce. Je to tak jednoduché. Podívejme se na to, na to z druhé strany. Je to, vždycky tak komplikovaně. Musí to být tak komplikovaný. Já si myslím, že apostol o tom tématu říchu, mluví skoro humorně. Musíte přece zbytečná kila odhodit. Tím se vyší vaše šance v zápasu. No a to slyšíme na konci postné doby Odhodli jsme něco v té době, co překáží. Já vám řeknu, co jsem odhodil. Ne úplně dobrovolně, ale došlo k tomu, že jsem přestal používat talár, protože jsem je roztrhal. A to je jako tady ten zápas, prostě maraton v taláru, to opravdu nejde, to bych slápal na to. A ten apoštol mluví o stejné věci, když on mluví o nějakém nějakých běžcích, ty také, když přišli do stádionu, měli na sobě ještě to svá rucha a dlouhé toky a opravdu museli odložit, než šli na start. Tak nevím, co s tím černým talárem, um, ten se už asi opravit nedá, um, ale je to hezké, že některé věci, když zjistíme, nejsou úplně tak Důležitý, jak jsme předtím mysleli. Že příště často si zamýšlíme hlavně nad tím, co všechno můžeme ztrátit, co jsme vždycky od dávna měli, svůj standardy, svou tradici, anebo i mimo církev svou Svoj životný úroveň, svůj životný životní úroveň svou reputaci. Co můžeme všechno ztratit? Otázka. Jestli nemáme to jedno nebo to druhé i odhodit. Chceme být křesťany, ale cpeneme do svého života spousta jiných věcí v domění, že to nějak to musí dát dohromady jsou štěstí touho po úspěchu kariéru všechno možné, tak je dobré, když občas zkoumáme, co je důležité. O to platí pro každého z nás, platí to i pro církev, i pro táborský zbor. Jsou to docela přirozené věci a nemusíme za to stydět. Že hlpíme na očitých věcích, že jsme s nimi spojení. Nemusí to bránit víry, ale může někdy zatěžovat. Může se z toho stát přítěž. A staneme se, když to dopadne špatně, lidmi, který běží v kabátě s 60-litrovým batohem maraton. Třeba zatněme zuby, zuby, ale to není rovná to, co v této situaci pomáhá. Zkoumej, co tě zatěžuje a odhod to. To je praktická rada apostola. Tak budeme na cestě víry volnějšími, odvážnějšími, radostnějšími. Cesta víry je běh na dlouhou To vědí všichni ti, kde sedí na tribuně a také apostol, který nám radí, vytrvejme v běhu s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naše víru od počátku až do konce. Mohli bychom říct jednoduše, běžec má hledat, nemá hledat na pravo, na levo a už vůbec ne zpět, jen dopředu na cíl. Jenže v tomto bodu se křesťané liší od ostatních lidí. Víme, že náš cíl není přímo vidět. Není přímo před námi. Místo toho jsme odkázali na Ježíše, na a zkřišeného pána. Jemu můžeme věřit. On zná cestu, zná i správně čas a rychlost. Proto říká apostol s pohledem upřeným, na Ježíše. Ale taky ví, že on sedí na pravice Boha. V Janově Evangeliu nám Ježíš dokonce říká, já jsem cesta. Dalo by se říct, že bez něho žádná cesta ani neexistuje. Ježíš nám nejprve musel tu cestu otevřít, vytvořit. A o tom jsou ty Velikonoce. Myslíte na to, co všechno on musel snést a od aby abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ježíšův pozemský zápas pro nás nechce být především od ukázku, co všechno člověk může vydržet. Jeho cesta do Jeruzaléma, v Gecema, nech jeho oběd na kříži, to vše se stalo, abychom i my našli cestu k Bohu. Ježíš nemusel na rozdíl od nás trpět, nemusel zemřet, ale místo radosti, které se mu nabízela, postoupil, podstoupil kříž. Nedbáje se potopu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Ježíš trpěl a zemřel proto, aby jako pravý velekněz mohl odčinit náš hřích a otevřít nám přístup k Bohu. Na Ježíšově zápasu je vidět, že dveře k Bohu opravdu otevřeny jsou, do korán. Takže stačí už jen přitěž odchodit a veselé běžet v jistotě, že nás vede od počátku až do cíle. Amen. Na květnou neděli Ježíš vchází do Jeruzaléma. Chce také vcházet k nám. Chce nás vzít sebou na svou cestu a pomodlíme se. Svatý Pane a Bože, pořehnej nám tento týden, kdy budeme rozjímat útropení a svrt Tvého syna. Přichází proto, abychom my měli Přichází bez moci k těm, kdo jsou posedlí moci. Přichází jako chudí k těm, kdo lpí na svém blahovitu. Obstojí tam, kde my utíkáme. Dej, abychom v slovech o kříži rozpoznali tvou lásku, a naše oči uvidí skutečného krysta nevyplat v naši fantasy. Ať nás opravdu vysvobodí, ať se nevyhýbáme skutečným problémům našeho života a skutečným výzvám naší doby. A to následujme na jeho cestě. Posiluj nás svou láskou v církvi a na každém místě, kde ti můžeme sloužit. Dej nám potřebnou výdrž, abychom každý a každá doba, každý až každá. Dobojovali dobrý boj víry, abychom doprehli až k cíli. Ukaž nám, co můžeme změnit, odhodit, napravit u sebe a v našem okolí. Pomoc, abychom nezapomněli na jiné lidi. Dej, abychom ty, kteří miluješ ty, také milovali my. Ať jsou naše přátelé nebo nepřátelé. Prosíme za lidí, kteří používají těžtě o v naši zemi, v jiných částech světa. Bud blízko těm, kdo jsou, kdo se léčí z různých pomoci. Bud blízko těm, kteří neustále pracují a ve kterém dochází síly. Těm, kdo pření nejistotě ohledně svého život pítí. Těm, kdo prožívají krizi v partnerství, těm, kdo ztratili milovaného člověka, těm, kdo se bojí o život v přírodných katastrofách nebo válečných konfliktech, těm, kteří nevědí, jak zvládnout nové situace. Dej ať nám není jedno, co se stalo s chudými hladověmi, hladujícími a trpícími. S těmi, kteří mě odepřen stojí život. S těmi, kdo skrývají svůj záhnutek a potlačují slzy. S těmi, kdo ve své situaci nevidí jiné východisko a uchylují se k násilí. Bože, nepřestáváme důvěřovat Tobě, když voláme slovy. Od černého tříka vysi na nebesí, po to světi, Vás jsou nad vámi a bud vám milosti. obrat gospodin, tvár svou k vám a dej vám pokojí.